Щойно я закрив за Євою двері, як Геннадій Станіславович підхопився. «Що ж, панове, піду гуляти з террі?» Нестапо почав збиратися, а я подумав, що вони з Євою змовилися і зараз здибаються. «Е, ні, пройдуся з вами, з їх також треба вигуляти. Ви що, не можна поки що з ним гуляти? Ви йому щеплення не зробили, хіба вас не консультували ветеринари?» Консультували, направду, дали пам'ятку. То сідайте та читайте, собака – відповідальність. «Опізнаю, гестапо, старий Маруда. Тоді вийду з вами покурю, не здавався я, щоб не закурювати тут малого. Я не хотів пригадувати те, що Єві тут курити дозволялося, не зважаючи на мармезування Міліка. «А ви що, на сходовому майданчику вже не курите?» Ні, я звик або вдома, або на вулиці. Ну, ходімо. І ми пішли. Непривітний гестапо, який перевдягнувся в джинси. Йому вони пасували. Радісний Террі, спантеличений я. Я взагалі не міг сформулювати, чого мене дратувало те, що Єва хотіла звабити Полонського, а Полонський хотів звабити Єву. Зрештою, мене це не стосувалося. Тимофія також не обходило. Тобто мені не потрібно було ставати на захист честі друга, але я втручався та злився. На вулиці Гестапо відпустив тері з повідка. Я йшов поруч. Нічого, якщо палитиму. Це ваші легені. Є я ніде не бачу, але це не означає, що можна розслабитися. Я закурив. Мені здається, чи я вам дійсно не дуже подобаюся. Гестапо здивувався. Я не замислювався, подобаєтеся ви мені чи ні. У будь-якому разі я вам вдячний, що Еміль може грати, мені є де працювати, ночувати, приймати гостей. Сара з вами щаслива. Я не думаю, що ви мені не подобаєтеся. Просто ми належимо до різних вікових та смакових груп. Тому інколи мене щось дратує, а часом і вас чи не так з Євою у вас «Також різна вікова група, та й смаки, не думаю, що збігаються. Вона жінка, в них немає вікових груп. А щодо односмаковості, в даному випадку це також не головне. Вродлива чи не так? Вродлива, хоча дивно вдягається. Я задав Євчині Бюстіє та Мініштанці. Вона з вами фліртувала. Вродливим жінкам необхідно фліртувати, їм це пасує». «А ви? А що я? Ви з нею також фліртували?» «Звісно, інакше її флірт не був би повноцінним, настрій було б зіпсовано. По можливості, кожен чоловік повинен бозвеличувати жінку як богиню. Так мені здається. Крім того, це приємно. Особисто мені флірт додає легкості. Легкість дуже важливо складова для мого характеру. Мені її бракує. А вам, Павле, ні». «Вам бракує впевненості, якщо хочете». «Хочу». «Хто ж не хоче впевненості?» «Я розумію, що ви іронізуєте, але мені ніколи не вдається віднайти щось дотепне в такій іронії. Гра словами не для мене, вибачте». «Та нічого. До речі, можете мені тикати». «Дякую за пропозицію. Я спробую, хоча мене це не надихає». «Тері хлопчику, що ти там робиш до мене?» «Мені дійсно хотілося, щоб він звертався до мене на ти. Тоді наші стосунки були б природнішими, на мій погляд». «Мені здається, що життя – це натягнутий канат через прірву, а впевненість – це страхувальний трос. Наче він є у кожного, але дехто постійно смикає за нього. Є чи нема, а чи не слабкий. Це невпевненість. Дехто не смикає ніколи, трос йому не потрібний, це самовпевненість. Я з тих, хто посмикує, та все одно йде. А ви, а я, а я обираю твердий ґрунт. Канат над прірвою для романтиків, Павле. З тросами ці романтики чи без, то ви романтик, пане Дудник. За час нашої прогулянки Еміль встиг прибрати кухню. Оперативно. «Ти відгадав?» – запитує він, і я згадав про італійський чобіт. «Ні, зараз сяду працювати. Залишиться час, спробую відгадати. Працювати з касатками?» «Так, з касатками». «Павле, ви прочитали інструкцію з догляду за цуциком?» Я сказав, що продивився. Тоді ви готові до першої цуценячої ночі, – Естапо усміхається. Я вам просто раджу заздалегідь зробити молочну суміш, бо воно прокинеться несподівано і вимагатиме їжу. Він влаштує тобі манси, – каже Еміль. Це що таке? Не знаєш, що таке манси? Манси – це таке. Він буде пробувати тебе побороти. Наприклад, чи не візьмеш ти його до себе у ліжко, чи не будеш ти з ним гратися у третій ночі, і яке враження справляє на тебе його пискнява? Чим гратися? Тебе справді хвилює, чим із ним гратися? Він знайде, чим, не хвилюйся. Еміль тішиться з мене.